амулет проти лихого ока. Зеленава шкіра і здутий, твердий, як бубон живі дівчинки, свідчили про погане здоров'я та постійне недоїдання. Однак, коли їй принесли попоїсти, вона й далі сиділа непорушно і навіть не доторкнулася до поставленої їй на коліна тарілки. Усі вже були подумали, що може вона глухоніма, аж доки індіанці спитали її своєю мовою, чи не хоче вона пити. Дівчинка повела очима, ніби впізнавши їх, і ствердно кивнула головою. Її залишили в родині. Іншої ради не було. Вирішили охрестити дівчинку Ребекою, так само, як звали, якщо вірити листу, її матір. Бо ж коли Ауреліано, набравшися терпіння, прочитав перед нею всі святці, вона не відгукнулася на жодне ім'я. Оскільки ж тоді цвинтаря в Макондо не було, адже ніхто ще не встиг померти, то мішок із кістками заховали до того часу, коли з'явиться гідне місце для похорону. І ще довго він потрапляв під руку чи під ноги в найрізноманітніших місцях, там, де його найменше сподівалися знайти. І завжди озивався своїм квок-квок-квок, подібним до голосу квочки, що сидить на яйцях. Минуло чимало часу перша, ніж Ребека, прижилася в сім'ї. Спершу вона примощувалася на своїй гойдалці в найтихішому закутку будинку і смоктала палець. Ніщо не привертало її уваги, крім музики годинників. Щопівгодини, коли вони починали грати, дівчинка злякано озиралася довкола, ніби сподівалася віднайти звуки десь близько в повітрі. Довгий час її не могли примусити їсти. Ніхто не розумів, як це вона не вмирає з голоду, аж доки індіанці, котрі знали геть усе бо ходили безперестану нечутними кроками по всьому дому, зауважили, що ребеці до смаку тільки сира земля в дворі та шматочки вапна, які вона відколупувала нігтями від стін. Очевидно, батьки або ж ті, в кого вона росла, карали дівчину за цю погану звичку, бо землю та вапно вона їла потайки, відчуваючи свою провину. До того ж намагалася відкладати й дещо про запас, щоб поласувати, коли ніхто її не бачитиме. Відтоді за Ребекою було встановлено пильний нагляд. Землю в дворі поливали коров'ячою жовчу, а стіни в будинку натирали пекучим індіанським перцем, гадаючи в такий спосіб вилікувати дівчинку від цієї згубної звички. Та вона виявила такі хитрощі й винахідливість, роздобуваючи собі харч, що Урсула мусила вдатися до сильнішого засобу. Вона виставила на цілу ніч під холодну росу Цілу каструлю з помаранчевим соком і ревенем. А вранці перед сніданком дала Ребеці тієї мікстури. Хоч ніхто ніколи не радив Урсулі саме таких ліків проти порочного потягу до землі. Вона зміркувала собі, що будь-яка гірка рідина, влившись у порожній шлунок, викличе кольки в печінці. Попри свій хирлявий вигляд, Ребека показала себе навдивовижу войовничою і дужою. Ото, щоб примусити її проковтнути ліки, довелося підховтити до неї, як до брекливої телиці. Вона тіпалася в корчах, дряпалася, кусалася, плювалася, вигукуючи при цьому всілякі незрозумілі слова, що, як запевняли обурені індіанці, були найбрутальнішою лайкою, яка тільки можлива в мові гуахіру. Дізнавшися про це, Урсула доповнила лікування ударами ременя. Так ніколи й не встановили, що саме зрештою дало бажаний наслідок – ревінь, ремінь, а чи те й те вкупі. Відомо одне – за кілька тижнів Ребека почала виявляти перші ознаки одужання. Тепер вона гралася з Аркадіо і Амарантою, що сприйняли її як старшу сестру, і зі смаком їла, вправно послуговуючись виделкою та ножем. А трохи згодом виявилося, що вона розмовляє по-іспанськи так само вільно, як і мовою гуахіру, що вона має неабиякі здібності до рукоділля, і співає годинниковий вальс на дуже гарні слова, які придумала сама. Невдовзі всі вважали її ніби новим членом сім'ї. З Урсулою вона була ласкавіша, ніж рідні діти. Амаранту величала сестричкою Аркадіо братиком – а Ореліано – дядечком, а хосе Аркадіо Боендіа дідусем. Отак ребека не менше за інших заслужила право називатися йменням Боендіа єдиним, яке мала і яке вона з гідністю носила аж до смерти. Якось уночі, уже по тому як ребека вилікувалася від порочної звички їсти землю.